Pista 23. Istoria culturii și Civilizației 5 Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 246. Condițiile și tehnicile cu care se practica mineritul în mediul rural, până la sfârșitul secolului al XII-lea, în paranteză, căci până atunci mineritul era o ocupație ocazională a țăranilor, închid paranteza, erau mult mai primitive decât cele din timpul ultimelor secole ale Imperiului Roman. De un nivel tehnic mult mai ridicat și de o avansată exploatare rațională, vezi notă 1, avem însă un exemplu de minerit din secolul 13. Citesc note 1. Chiar de o structură net capitalistă, proprietarii zăcămintelor din masa, se scrie M-A-S-S-A, s-au -S -A, s organizat într-o societate, în paranteză, comunitas, se scrie C-O-M-M-U-N-I-T-A-S-F-O-V, se scrie F-O-V-A-E, închid paranteza, participând fiecare cu un capital în părți egale și împărțindu-și în mod egal venitul, o prefigurare a societății pe acțiuni. Încheiat notă 1. În localitatea toscană, Masa Maritima, se scrie M-A-R-I-T-I-M-A, într-o regiune bogată în zăcăminte de fier, plumb, cupru, argint și sulf, proprietarii terenurilor erau liberi să sape un puț, pur și simplu, marcând locul cu o cruce. În paranteză, după care erau obligați să înceapă lucrul, ghilimele, în decurs de trei zile și să nu îl întrerupă mai mult de o lună, închid ghilimele, jumare punct În închid paranteza. Proprietarul terenului sau grupul care participa cu un capital punea să se sape un anumit număr de puțuri la o distanță de 15-20 metri unul de altul. Fiecare puț avea diametrul de 1 metru și o adâncime de până la 100 metri, cu galerii orizontale, în paranteză, largi de 1,6 metri și înalte de 1,8 metri, închid paranteza, prin care minerii ajungeau la filoanele metalifere. Minereul zdrobit mecanic și spălat era prelucrat în topitorii. Același mod de exploatare rațională, în paranteză chiar dacă nu și aceeași strictă organizare a muncii închid paranteza, se practica la această dată și în alte localități din Italia, vezi notă 2, Franța sau Germania. Citesc notă 2. Siena, prin exploatarea unor mine de argint din zona Apenninilor sau Pisa, pentru exploatarea minelor de fier din insula Elba, în paranteză mine intense exploatate în timpul romanilor. Încheiat notă 2 În cursul secolelor XIV și 15 meșteșugarii au introdus în minele de cupru cositori și fier din sudul Germaniei, procedee mecanice și chimice de-a dreptul revoluționare, mașinării pentru drenarea puțurilor acționate la început de forța manuală, apoi de forța hidraulică. Acestea permiteau exploatarea unor straturi mult mai profunde decât înainte, astfel foale și ciocane cu ajutorul cărora puteau fi lucrate lingouri de fier mult mai groase. Furnale originare din Scandinavia, cuptoare de cărămidă alte de 2-3 metri, putând trata fiecare până la 50 tone de fier într-un an. Procedee chimice noi și mult mai economice, între care și amalgamul de mercur, pentru separarea argintului de cupru. Ghilimele. La aceeași dată, minele erau administrate de puternice societăți pe acțiuni, care plăteau dividendele anual, fie în numerar, fie în lingouri de fier, de diferite lungimi acționarilor lor din alte orașe. Închid ghilumele, în paranteză, jumare puncte, hirs, închid paranteza. Germanii au găsit încă în anul 968, lângă orașul Goslar, zăcăminte de cupru și filoane de plumb argintifer. În secolul următor, exploatarea era deja intensă. În paranteză, argintul era un metal indispensabil activării vieții comerciale. Moneda curentă în tot Occidentul era dinarul de argint, închid paranteza. În secolele 12 și 13, minerii germani, ghilimele cei mai buni mineri din întregul Occident, închid ghilimele, în paranteză m punct molat, se scrie muolel atât, închid paranteza, lucrau și la exploatarea zăcămintelor, în paranteză, de aur, argint, plumb, cupru, cositor, zinc și fier, închid paranteza, din Ungaria, Transilvania, în paranteză, unde existau vechi tradiții în minerit, închid paranteza, Serbia, etc. Aurul și argintul se exploatau în din albiile râurilor de munte. Regiunile franceze erau în general sărace în minereuri. Anglia, în schimb, era bogată în zăcăminte de plumb și cositor. Ca inovație în tehnica mineritului, cea mai importantă datând încă din 1197 a fost evacuarea apei din puțuri prin săparea unor galerii de drenaj înclinate, ceea ce permitea ca lucrul să se desfășoare în tot timpul anului. Figură pagina 247 Reprezintă o poză, scenă dintr-un atelier de fabricare a sticlei, secolul 15. Muzeul Științei Londra, încheiat figură. Figură, pagina 248, reprezintă o poză, în atelierul unui templar, miniatură franceză din secolul 14. Biblioteca Națională Paris, încheiat figură. Progrese tehnologice în metalurgie în Ievul mediu, bronzul era mult mai puțin folosit decât în antichitate. Locul bronzului l-a luat fierul, care la acea dată era încă extrem de scump. În Franța, primii mari producători de fier au fost începând de la mijlocul secolului XIII. Călugării cistercieni, în paranteză ghilumele, la fel de pricepuți în tehnologia industrială ca și în agricultură, închid ghilumele, jumare punct ghimpel, închid paranteza, mănăstirile lor la acea dată, în număr de 742, posedau provenind din donații, numeroase zăcăminte de fier și furnale instalate în apropierea pădurilor. La începutul secolului al XIV-lea, cistercienii erau proprietari a 13 ghilimele uzine de fier. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, călugării obțineau un avantaj suplimentar din această exploatare prin recuperarea zgurii, bogată în fosfații necesari fertilizării pământurilor lor. Închid ghilimele, adaugă jumare punct ghimbel. Ghilimele, călugării cistercieni își perfecționau fără încetare echipamentul și uneltele lor în scopul sporirii randamentului. Mai târziu, producția crescând, cistercienii vor vinde produsul de fier așa cum făcuseră și cu lâna. Închid chilimele, încheiat notă 1. Spre sfârșitul evului mediu, consumul de fondă și de fier a sporit considerabil, dar nu atât pentru confecționarea uneltelor agricole și meșteșugărești, cât pentru necesitățile războiului, în paranteză arme diferite, platoșe, piese de artilerie, ghiulele și altele, închid paranteza. Pentru sporirea producției s-au construit cuptoare care pentru acele timpuri pot fi considerate imense. În regiunea Pirineilor, cuptorul de tip catalan putea furniza anual 15 tone de fier. În Europa Centrală au apărut, înainte de 1400, cuptoare cu o producție triplă decât a cuptorului catalan. Se introduceau în straturi alternative minereul și combustibilul, în paranteză lemn, închit paranteza, la care se adăuga calcar pentru a grăbi fuziunea. Drept combustibil era preferat cărbunele de pământ, căci aceste cuptoare enorme consumau 25 metri cub de lemn pentru obținerea a 50 kg de fier. Inovația meșterilor medievali de o importanță capitală pentru industria fierului a fost adaptarea energiei hidraulice la metalurgie. Minereul de fier era sfărâmat mecanic cu ajutorul morilor de apă. La începutul secolului al XIV-lea a apărut primul furnal echipat cu... Foale hidraulice, ceea ce a permis să se ajungă la o temperatură de 1500 de grade, adică la punctul de topire a fierului. Tot la această dată, utilizându-se forța apei, au putut fi acționate ciocane imense, cu o greutate de la 70 kg până la 1600 kg și care puteau să bată, în funcție de greutatea lor, până la 200 de lovituri pe minut. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Să mai amintim, în afara tehnologiei metalelor și răspândirea pe scară largă a tehnicilor mai vechi ale fabricării sticlei. Secretele de fabricație ale manufacturilor italiene, în paranteză din Murano, închid paranteza, au început să fie cunoscute și în Boemia. Sticla ocupa un loc din ce în ce mai mare în viața de fiecare zi. Pe la mijlocul secolului al XV-lea, jumătatea din casele Vienei aveau ferestre de sticlă. Obiectele de menaj erau din ce în ce mai mult confecționate din sticlă. Gilmele În schimb, oglinda din sticlă era încă înainte de 1500 un obiect de lux. Închid ghilimele în paranteză Guy Forkin. Închid paranteza încheiat notă 1. Figură pagina 250. Reprezintă o hartă. Metalurgia și minele în Europa la sfârșitul evului mediu. Legendă. Un cerculeț plin reprezintă centre metalurgice. Un cerculeț gol reprezintă fier. Un triunghi cu baza în sus reprezintă cupru. Un dreptunghi plin cu laturile mari scobite spre interior reprezintă cositor. Un pătrat împărțit în două reprezintă argint. Un pătrat gol reprezintă aur. Trei puncte așezate în formă de triunghi cu baza în jos reprezintă sare. Un triunghi cu baza de jos scobită spre interior reprezintă alaun. Încheiat figură. Tehnologii noi în industria textilă Ghilimele. Marea industrie, închid ghilimele, și, mult timp, unica ghilimele, mare industrie, închid ghilimele, a evului mediu, a fost cea textilă, cea mai complexă, cea în care diviziunea muncii era dusă la maximum, cea care comporta mai multe specializări. Deci, nu era un singur meșteșug, ci... Se compunea din mai multe ghilimele meserii, închid ghilimele, distincte. Fiecare corespundea uneia din stadiile de producție din numeroasele operații, manuale, mecanice, chimice, pentru care respectivul meșter folosea o mână de lucru numeroasă de muncitori necalificați, în paranteză sau de calificare simplă, închid paranteza, care erau proprii săi salariați. Deși necesita cadre atât de multe și de specializate, totuși industria textilă nu-și concentra artizanii în fabrici. În paranteză, fabricile vor apărea abia la sfârșitul evului mediu. Închid paranteza. Doar torcătoarele și femeile care triau lâna lucrau mai multe la un loc, într-o încăpere vastă ce le era pusă la dispoziție. În rest, fiecare meșteșugar sau lucrător textilist lucra la domiciliu, în atelierul său propriu, în paranteza având intrarea direct din stradă pentru a putea fi controlată în orice moment, închid paranteza. O asemenea fracționare a muncii era mai mare în centrele principale, unde și volumul producției cerute la export era considerabil. Vezi notă 1. Citesc notă 1 conform Gai Forkin hist. economic de l'Occident medieval, în paranteză vou bibliografia închid paranteza încheiat notă 1. Operațiile preliminare care cerau mai mult îndemânare decât forță, trierea, degresatul, pieptănatul și scârmânatul linii, precum și torsul în paranteză pe care de obicei îl făceau femeile la țară, închid paranteza, erau efectuate de muncitoare. Acestea nu erau afiliate sau grupate în asociații profesionale. Lucrau la domiciliu, nu posedau ele materia primă, erau foarte prost plătite, erau total la discreția ghilimele antreprenorului, închid ghilimele, proprietarul lânii și permanent expuse la șomaj. Operația următoare și principală, cea a țesutului, era prima operație pe care o efectua meșterul. Țesătorul era aproape totdeauna în același timp un lucrător și un patron. Își avea atelierul său propriu, războiul său de țesut folosea la un număr, în paranteză restrânsă, închid paranteza, de salariați, lucrători calfe, precum și ucenici. Adeseori, el era cel care plătea costul operațiilor preliminare, în paranteză când acestea nu erau plătite de proprietarul lânei, închid paranteza, precum și cele ulterioare de finisaj. Profesiunea lui era cea mai prețuită din întreg procesul atât de complex de artizanat textil. Trata direct cu negustorul condițiile de vânzare a produsului său. Era un meșter ghilimele jurat, închid ghilimele, adică depusese jurământ că va respecta regulile de fabricație prevăzute. Putea fi ales de conducerea orașului să facă parte din corpul de meșteri care îi controlau pe toți ceilalți. Dintre toate categoriile specializate de textiliști, țesătorii au fost primii care, în multe orașe, s-au constituit într-o corporație proprie. Pe de altă parte, începând din secolul al XIII-lea, țesătorii au fost aceia care, în Italia și în Flandra, au avut rolul principal în lupta contra oligarhiei negustorești. Căci acești mari negustori erau cei care împreună cu furnizorul materiei prime stabileau remunerația căsătorului, în paranteză cât mai redusă posibil închid paranteza, și care îi preluau produsul finit în timp ce în sarcina țesătorului rămânea plata salariilor ca alfelor sale și ale celor ce executau celelalte procese de producție, în paranteză salarii care erau stabilite de conducerea orașului, închid paranteza. Țesătorul avea totuși o posibilitate de a scăpa de atotputernicia acestor mari negustori conațional să trateze cu negustorii străini, italieni sau hanseatici. În total, operațiile diferite specializate ale procesului de producție, în paranteză care de la prima până la ultima durau o lună, în paranteză, erau în număr de aproximativ 30. Ultimele erau cele ale pioarului, în paranteză care bătea și apreta stofa, închid paranteza și boiangiului, vezi notă 1. Citesc notă 1. Vopsitul putea fi făcut după apreciere și în stadiile anterioare, imediat după pieptenatul sau după dărăcitul lânei, sau după torsul firelor sau înainte de a fi dat produsul țesut la piuă. Munca boiangiilor era dură, lucrau tot timpul în contact cu materii corozive de unde porecla de ghilimele unghii albastre, închid ghilimele, dată în flandra acestor muncitori. Încheiat notă 1. Aceste operații care cereau mai mult forță fizică decât o strictă specializare, se efectuau în încăperi foarte vaste cu un utilaj de dimensiuni mari și folosind o mare cantitate de apă. Piuarii, deși o categorie de muncitori privită cu dispreț, erau plătiți mai bine decât alți lucrători semispecializați sau necalificați. De fapt, munca lor brută comporta operații numeroase și grele. Vezi notă 2 Citesc notă 2 în secolul al XI-lea însă a apărut piua hidraulică, ce înlocuia bătutul, călcatul, postavului cu picioarele, ceasuri întregi în albi cu apă caldă și detergenți pentru degresare, dar piua hidraulică s-a răspândit în tot Occidentul abia în secolul al XIII-lea. Încheiat notă 2 Boiangiii, care erau specializați pe categorii după natura coloranților, după cum foloseau sau nu mordanți, aveau avantajul că erau retribuiți potrivit unor tarife precise, după categoriile de țesături pe care le vopseau, sau după felul vopselelor folosite. Își aveau secretele lor de fabricație, ceea ce dădeau o varietate de calități și de colorit țesăturilor de la un oraș la altul. Figură pagina 251 reprezintă o poză. Într-o vopsitorie din Brux, miniatură din secolul 15. Încheat figură. Figură, pagina 253. Reprezintă două hărți. Producția de textile și exploatarea de minerale în anul 1200. Legendă prima hartă. Un cerculeț plin reprezintă postav, lână și bumbac. Un cerculeț gol reprezintă pânzeturi. Un triunghi plin reprezintă mătăsuri. Încheiat legendă. Legendă a doua hartă. Rep Un pătrat plin reprezintă centre metalurgice. Un cerc gol mic reprezintă fier. Un triunghi gol cu baza în sus reprezintă cupru. Un pătrat cu laturile scobite spre interior reprezintă cositor. Un cerculeț plin reprezintă argint. Un triunghi cu baza de jos scobită spre interior reprezintă aur. Un triunghi gol cu baza în jos reprezintă sare. O steluță reprezintă alaun. Încheiat figură. Artizanatul urban, asociații și corporații. Spre sfârșitul secolului al XI-lea, o mare parte din meșteșugarii rurali s-au transferat în orașe, unde s-au organizat în asociații profesionale, diversificându-se în subspecializări și ameliorându-și progresiv tehnicile de producție. Apariția acestor asociații, corporații sau Bresle, datând din această perioadă, va rămâne un fenomen caracteristic vieții urbane, până către sfârșitul secolului al XIX-lea. Corporațiile sunt o creație a evului mediu. Vechile asociații orășenești din timp în timpul Imperiului Roman, în paranteză Colegia, Opificium sau Școle, închid paranteza, dispăruseră în perioada invaziilor și migrațiilor barbare. Mai supraviețuiau sporadic, cu un rol și într-o formă cu totul neînsernate, doar în foarte puține orașe din Galia, din Spania și în special în Italia, vezi notă 1. Citesc notă 1. La Milano, la Apavia, la Roma și îndeoseb în orașele italiene, Bizantine, Napoli, Ravena, mai existau încă în secolul VII, în paranteză și chiar în secolul următor la Ravena, închid paranteza, grupări profesionale de tip antic, organizate de exarh sau de contele local, cizmari, Barcagii, pescari și altele, încheiat notă 1. Și aici însă au dispărut pentru a renaște nevul mediu, dar pe baze și în forme cu totul diferite, fără nicio legătură cu anticele colegia. În orașe, negustorimea a constituit fără îndoială elementul cel mai dinamic. Totuși, activitatea negustorilor în minoritate, numeric față de meșteșugari, era în cea mai mare măsură direct dependentă de activitățile productive artizanale, Față de negustori a căror activitatea era îndreptată esențialmente în direcția ghilimele consumului, închid ghilimele, meașteșugarii în paranteză care adeseori își vindeau produsele direct clientului, închid paranteza, satisfăceau și ghilimele producția, închid ghilimele, și ghilimele consumul, închid ghilimele, atât local cât și pentru export. Ca atare, activitatea meșteșugarilor nu putea să nu fie bine organizată și reglementată, atât în sensul intereselor colectivității, în paranteză prin intervenția de control a autorităților municipale, încât paranteza, cât și în sensul propriilor lor interese. Cum a luat naștere și cum a evoluat această organizare? Originele corporațiilor sunt diverse și complexe. Vezi note 1. Citesc note 1. În secolul XIII se pare că majoritatea meșteșugărilor nu făceau încă parte din corporații. Orașe mari ca Lyon, Bordeaux, Narbon nu cunoșteau regimul strict al corporațiilor. Nici în unele orașe din Flandra nu erau încă organizate corporații, iar Parisul, în paranteză după mărturia conducătorului breslelor, Etienne Boileau, se scrie b EAU, închid paranteza, n-ar fi avut la sfârșitul secolului al XIII-lea decât 101 corporații oficial recunoscute, în paranteză Metier Jure, închid paranteza, din totalul de 300 de asociații câte sunt menționate în registrul de impozite, în paranteză conform rămare punct de lort, închid paranteza, încheiat notă 1. O formă primară de asociație pe bază de vecinătate, formată în scop de apărare a intereselor comune și de ajutorare reciprocă, o reprezentau și comunitățile săte. O altă formă de asociație era cea a confreriilor. Religioase, constituite în jurul bisericilor sau mănăstirilor din motive de pietate și în scopul unor acțiuni caritative. O alta, în sfârșit, era cea a ghildelor, negustorești. Primele asociații ale meșteșugarilor puteau să se inspire într-o măsură sau alta din toate aceste trei forme, păstrând de pildă anumite tendințe spre acțiunea filantropică sau spre cultivarea relațiilor de vecinătate sau de ajutorare reciprocă. Dar ca asociație esențialmente profesională și de autoapărare economică, încadrată într-un sistem ferm de organizare cu o ierarhie bine stabilită și dotată cu anumite privilegii, corporația Vet Nota 2 sau Brasla apare spre sfârșitul secolului al XI-lea. Citesc nota 2. Termenul corporației apare târziu, în paranteză, în secolul 18. Închid paranteza. În evul mediu, corporațiile se numeau Metier sau Gilde. Se scrie G.U.I.L.D.S. În paranteză, în Franța și Flandra. În paranteză, Arti. În paranteză, în Italia. Închid paranteza, guilds sau Mysteries. În paranteză, în Anglia. Închid paranteză, Inungen, Gilden, Emter sau Geverche. Se scrie G -E W, -R -K -E, în paranteză în Germania, conform râmar a puncte de lor, închid paranteza, se menționează o asociație profesională a brutarilor încă din 640, dar prima corporație cunoscută ca fiind recunoscută și având un statut propriu este cea a lumânărilor din Paris. În paranteză 1061, închid paranteza încheiat notă 2. În 1099 se organizează în corporații oficiale recunoscute țesătorii din Mainz, se scrie în ANZ, în 1106 pescarii din Worms, în 1128 cinți mari din Würzburg, în 1149 plăpu din Choln, iar la începutul secolului al XII-lea toți tăbăcarii din Rowen erau obligați să facă parte dintr o corporație, în paranteză conform H. Pirene, Închid paranteza. Închid chilimele, adeseori și profesiunile în care munca intelectuală primează asupra celei manuale, în paranteză medici, notari, spițeri, bijutieri, închid paranteza, s-au constituit în curând în corporații devenite printre cele mai respectate, închid chilimele, în paranteză pă mare punct boisonade, închid paranteza. Motivele care au dus la constituirea corporațiilor au apărut concomitent din două direcții, a meșteșugarilor și a autorităților urbane, cu alte cuvinte, din asocierea voluntară a artizanilor și din dispozițiile emise de autoritățile municipale. Pe de o parte, era interesul artizanilor să se apere contra concurențele noilor veniți în orașul lor sau a celor stabiliți în alte orașe, de a se ajutora reciproc de a da tuturor membrilor breslei șanse egale de lucru și de câștig. În paranteză, ceea ce breați la negustorilor nu urmărea, închid paranteza, și în general de aș apăra în diferite moduri și sub diferite aspecte interesele profesionale. Corporația urmărea să obțină dreptul de a rezerva exercitarea profesiunii respective exclusiv membrilor ei. Satisfacerea tuturor acestor interese trebuia să aibă și sprijinul autorităților orașenești, cu atât mai mult cu cât, Chiar din momentul stabilirii meșteșugarilor în orașe, castelanii sau alți seniori laici ori ecleziastici căutau să îi supună autorităților, controlându-le modul în care își exercitau profesiunea și își vindeau produsele. În felul acesta, asociațiile meșteșugarilor au fost chiar de la început disciplinate în organizarea lor și supuse controlului administrației orășenești. Aceasta în mai multe scopuri, pentru a asigura calitatea produselor, cantitatea necesară populației, folosirea corectă a materialelor și procedelor de lucru, precum și stabilirea unor prețuri echitabile de desfacere a produselor, prin urmare pentru a-l proteja pe consumator contra eventualelor fraude sau falsificări și în general contra oricăror abuzuri posibile generate de un regim monopolistic absolut așa cum era impus de o corporație sau alta. Breslele aveau nevoie să obțină dreptul de a-i constrânge pe toți meșteșugarii, în paranteză, pentru a se evita o concurență neloială. Închid paranteza, să se înscrie în corporații un drept pe care numai puterea publică, numai autoritatea municipală, îl putea concede. În schimbul acestei concesiuni și a altora, corporațiile plăteau orașului o taxă anuală. În multe orașe, breslele nu s-au putut elibera niciodată de tutela puterii municipale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Gilmele, Într-un centru atât de activ ca Nuremberg, de exemplu, ele n-au încetat niciodată de a fi strict supuse consiliului municipal, care le-a negat până și dreptul de a se întruni fără autorizația sa, obligându-le de asemenea să dea un caracter public corespondențelor cu meșteșugării din alte orașe. Închid ghilimele, în paranteză, h -mare punct Pirene, închid paranteza, încheiat, notă 1. În fruntea unei corporații era un colegiu de ghilimele jurați, închid ghilimele, vest, notă 2, spre a garanta disciplina asociației. Citesc notă 2. Cum erau numiți în Franța de nord, în Franța meridională se numeau ghilimele consul, închid ghilimele, în Italia ghilimele prigori, închid ghilimele, în Germania ghilimele meister, închid ghilimele, încheiat, notă 2. Din rândul acestor ghilimele jurați, în ghilimele, era ales în fiecare an, sau tot la doi ani, un șef al Breslei. Fiecare breaslă dispunea de un fond de ajutor reciproc constituit din cotizațiile membrilor, un colegiu de judecată pentru cazurile de abatere de la regulamente, un sigiliu propriu în paranteză pentru că asociația era persoana juridică închid paranteza și dacă era cazul în paranteză ca în orașele italiene închid paranteza, fonduri pentru subvenționarea unui corp militar recunoscut de autoritățile orașului și integrat în miliția urbană. Dar, în evul mediu, organizarea meșteșugarilor în corporații, care în orașele evoluate din punct de vedere economic era uniformă, ghilimele n-a fost generală nici în timp, nici în spațiu. Regiuni întregi sau anumite orașe, în paranteză ca Lyon) închid paranteza, n-au cunoscut niciodată o organizare, în paranteză muncitorească, închid paranteza, de acest fel, cel puțin într-o formă generalizată, închid ghilimele, în paranteză Guy Forkin, închid paranteza. În acest regim de asociație se disting două mari categorii de profesiuni, cele indispensabile vieții de fiecare zi, în paranteză, și care existau în toate orașele, închid paranteza, și profesiunile existând numai în orașele mari, legate de o producție masivă destinată comercializării ei la distanțe mari, în paranteză, în primul rând, producția textilă, închid paranteza. În cadrul primei categorii se înscriau înainte de toate corporațiile a căror activitate era indispensabilă aprovizionării alimentare.